Запалив би. Перший раз у житті я подкодував, що не палю. Я встав, пішов до бару і замовив у Гестона телехпорто. Знав, що вино поганеньке, але міцне. Може, Грогу, пане Норею? Певно, ви змерзли? Гаразд. Нехай буде Грог. Двері бару прочинились. Зазирнув Ганн. Мені здалося, ніби він заспокоївся, побачивши мене в барі. Добрий хлопчине. Ну і вигляд, певне, у мене був. Я дружньо всміхнувся Ганнові. Він підморгнув і зачинив двері. Я знав, Ган ніколи про це і не натяпне. А його буденний вияв дружби мене підбадьорив. Я попросив Гастона не додавати спирту у мій грох. Певно, я випив би п'ять чи шість грогів зі спиртом, якби знав, що цей телефонний дзвінок був лише скромним прологом до подій того вечора. Я ніколи ні до, ні опісля так не переживав і не хвилювався в житті. Пів на десяту вечора. Шинок в тілі до. Подавши мені в очею, дядечко Сонье пішов до гравати в Велод. Якщо ви думали побачити Лідію, сказав він, не дивлячись на мене, то вона ще не повернулася. Я чекаю на неї, щоб зачинити заклад. Можете теж почекати. Ні, я не хотів чекати на Лідію разом із дядечком Сонье та його останнім клієнтом і партнером, яким виявився не хтось, а саме Жозеф Зюрло. Я вже пояснював, чому не хотів. Мені спало на думку перестріти Лідію дорогою додому. «Я побачу її завтра», – відказав я і додав. «Хотів би випити якогось гарячого». Це, звичайно, було боягуство, у кожному разі непотрібна дурість, яка нікого не завела в оману. Гаразд, мені тільки і лишилося, що випити ще одну склянку Грогу, кращого, ніж у Гастона» і піти собі. Якби Лідія повернулася, поки я сидів у шинку, виконання мого плану ускладнилося б. Він полягав ось у чому – зачекати на Лідію на мосту Капітула. Ця дитина проста, а тим самим чудова думка сяйнула мені у барі редакції десь о пів на дев'яту, коли я кінчав лечеряти. Я кинувся в гараж. На жаль, там не лишилося редакційної машини. Я поїхав на метро, а потім автобусом тримтячи від самої думки, що прийду запізно. Свірло встав раніше, ніж я встиг впоратись зі своєю порцією ворогу. Болот закінчився. Свірло позіхнув. Ох, теж піду додому. Сан'є повернувся за прилавок. Його, Богу, і я вже зачинятиму. Хай дочка заходить нижніми дверима. То був кепський поворот до мого плану. Я практично не міг не вийти разом із сюрло. Але подумав, що наступний автобус прибуває лише за пів години, і мені лишається тільки вдати, ніби я вертаюсь додому. А я подамся за місце. Лідія раніше не приїде, отож ми із сюрло вийшли разом. Чудова погода, мовив, він, ступивши кілька кроків, непогана погода усі я. З другої половини дня туман розвіявся. У прогалинах між важкими хмарами, що їх швидко гнав вітер, видно було місяць. Сьорлока кував поруч і здавався вищим, ніж тоді, коли ми спостерігали за ним разом із Бартіксом із нашого невеличкого кафе. Ще сотні метрів і нам... Розходитись. Треба щось сказати. А знаєте, озвався я. Я познайомився із вашим братом. У спортивному залі. Сюрло відповів не відразу. Ми втратили з ним зв'язок. Ну, бачите, як сталося. Я розумію. Ще кілька кроків.